Шевченко тішив себе, що буде для перекладів час, як на душу спокійно лягатиме. Та по-іншому судитиме доля. Вже для них готувала вона сирі казимати та заслання. А Миколу Савича арештують, ледве переступить додому, вертаючись російський кордон. Доки ж доля на зорях ворожить, в невеликій квартирі в Лаковій звучить закон Божий. Лежить в могилі Україна, але ще не вмерла, і встане Україна зі своєї могили і знову озветься до всіх братів своїх слов'ян, і почують крик її. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна. От камінь, його же не брегоша зиждущий, той во главу. Імператор Микола І був похмурим, як сере листопадове надвечір'я. Аби тільки наступав понеділок, обов'язково чекай якоїсь капості чи лихої пригоди. За сніданком розбив ненароком свою улюблену чашечку від сервіза, подарованого його коханкою Варенькою Нелідовою, що жила при дворі і творила насправді другу сім'ю. Почав розбирати папери і несподівано втрапило в руки слізне клопотання грошової помочі. У нього аж обличчя пересмикнулося, мов від раптового нападу зубного болю, коли наприкінці листа побачив власноручний підпис про хачки. Писала добре відома особа, ота світська вертихвістка, яка у свій час мала нахабство йому відмовити. Надала перевагу натомість шмаркатому філігель-ад'ютантові, а тепер, залишившись без засобів для життя, сміє до нього простягати руку. Цій б. <кій> — Ніколи нічого! — шверганув папір так, що той, фуркнувши ображено, зашелестів на підлозі. Остаточно імператорів зіпсувало настрій донесення про нові потуги готелю «Лямбер» еміграційного уряду Адама Чорториського, що через Стамбульську агенцію Міхала Чайковського наводить мости з кавказькими горцями, і зокрема з оточенням невловимого і нескоримого Шаміля. Микола I на ранок наступного дня, бо на сьогодні прикричив і так вже досить, наказав запросити канцлера Карла Несельроде. «Я не можу зрозуміти, чому з геть простим питанням ми досі не здатні справитися?» Імператор відчитував 70-літнього канцлера, мов школяра. Ще коли я наказував, якщо пам'ятаєте, нашому послу у Стамбулі Титову викурити того польського невдалого романіста Міхала Чайковського геть з Туреччини, ця польська агента, ця агента прикривався до останнього часу французьким паспортом. Виправдовувався канцлер, якому так і не вдалося вивчити мову держави, в якій жив і служив багато років Імператорів навіть очей не хотілося піднімати на канцлера, такого видавалося б досвідченого у справах міжнародних А тут чомусь зовсім безпорадного Не сільроди, кісіль вроди Набігло на думку яхидне прізвисько, яке приклеїлося до чоловіка давно при дворі. Микола перший згадав, що в цій незміримій многонародній імперії такий чоловік допомагати правити вельми потрібен, хай навіть доведеться перетерпіти десь і колись вайлуватість. Він може доволі справно пасти інтерес імперський, впасти цілковитою та холодною байдужістю до землі і люду, діяти безпристрасно у Польщі чи Україні, в Приамур'ї чи на Кавказі. Батько-канцлера – німець-католик, п'ять разів за життя міняв підданство. Мати його – єврейка, як треба було, зі споконвічної віри своєї перейшла в протестанство. Сам Карл народився в Лісабоні, а ще імператор шкодував у душі, що цю справу на початках не доручив такому, як Олексій Орлов, шеф жандармського третього відділення. Цей бастрюк із гнучким розумом, властивим нерідко дітям украденої пристрасті, досі б, напевне, справився він не помилився, коли саме Олексію Орлову доручив укласти до зарізу потрібний Андріапольський мир. Орлов діяв блискуче, покупляв перед тим поодинці і гуртом всіх пащів та візирів. Непідкупленим залишався, як письміювалися при дворі хіба тільки султан. На те витрачати казну не було вже навіть потреби. Канцлер тим часом далі наводив докази у своє виправдання, перебираючи вошкуваті для нього російські слова, з таким трудом, мов, тримав камінця у роті. Імператор, вже слухаючи одним вухом невправне бурмотіння старого, думав своє. Саме чужак з безжальним і холодним серцем йому допоки потрібен, то з немалою його помічу в Угорщині, як настала весна народів, добрячий холод у потрібний час дихнув. Враз перецвіла та весна, стотисячна російська армія Хутенько всі полюстки обтрусила. І нехай собі його називають десь там, за кордоном, жандармом Європи. Вдома замість Ніколай Павлович дражнять криводушні недруги Ніколай Палкін. Нехай! У цій безтолковій і розшарпаній країні пожежа спалахує за пожежею. Ледве погасиш одному кінці, як он дивишся, і скрить і димить в іншому. Але він має бути завше твердим государем і не допустити вогню, ударованому йому у спадок домі.